ال اتناب على اتناب على اتناب والاخلال والاخلال والله الذليل سبيل الرشاد والمسبول لنيل العزمه والسلامه وهو حظ ونعمر لا قوانين جده حاله اشرا خونتا تره یا او شرق ووشا اشرا خونتا تره یا او شرق ووشا اشرا خونتا تره یا او شرق ووشا شرق لی اگه یا نصده یا دی خوالتو نصده هم مداکست ووکا حالا کونی فخالل کی تره دی موشه توعویان شزرونو غشتین که وو کشحر مکالی اغا شیشتی دی خبری لارا شیشتای بجانستای؟ دې ډېرو طرف څنګه پیلو دیت ته یې کاشته تاسو راځئ تاسو راځئ چیشته دغه څه دا چې زره نو غشتې کایو چالا د سیر نو غشت د وګړې ورته راځي زه کوم ځکه ته ذكر دي لازم دائي او مراد و نسله اعراز <مال> فشتنا ذي اعراز كوين كوين دي كشف دي مقال عني الاطوالة والاملال مقال دي قول منا مقال منات ذي قول دي دي قول تجبيه دي ساري کول دې چې څرنګه او ذکر دې او دې مشابه وی سره لازم څه ده کښ خر دایم مقاله تڅکړه <laughs> دا اراول دا څنګه ورضو دې نه مقصد دا چې اردو laine کا چرټ مش کلام او یې اړيګ نظر خپل طرف اړه او اعراض او د مقصد دا چې زار 12 29 یا چې زړای ورڅ شي نه ول کنه یاد د غام د پرشان د 11 10 شي 13 13 شي چرجام باندې ولې پرشان او د غام نه ز اعراض وَالْإِمْلَالِ اوزا اعراض قوید کا اتشانه ده اتالی وَالْإِمْلَالِ ده املال ستڑھول آئی او ده دوار قسمه رئی ده ده اتالی لازم ده ده اتالی سره سره ده اتالی سره سره چو وشدول آئی اس ترول آئی وشمسی شاہ نو ده لازم ده چه سره ده ده سره زیس کرامو رې سره سره سرولای چې کلام کې د سچۍ ته یا داسه کې دای شي چې کلام چیرته لان روم رې به او املان منا آغه سرولای لهميته مذاكر ايش يقطع ايش هم لال دستوري دي ورغوري دي باجي او دي شه دي باجي نكد دي زيوتا لانو ولي دي باجي نكد ليه بارا دا سه اختصارو کي يا مقصود در نه راتو کي يا به پرش مارطي kada bin muzaa ka shada makala wa arabin ka ala ان طرفي الاقتصادي او زال ریکوين کوي او بچکوین کوي په سم کې دین کوي زاو زوف زول ریکو د چانه ان طرفي الاقتصادي دره طرفين همداه ایتناق دی یو او برت سره اختلال نه دی اقتصاد دی همدا اقتصاد اتناق اختلال اقتصاد منام یا وی ته بارہ 10 14 ضروري چا مقصد بنا پخلی طریقہ او ته اتنا چشتي ورغوراي د كلام په مقصد نه ويتاي بلا فائدي بلا زرق بلا زرق او مقصدنا كلام ورغوراي د كلام بغیر ضرورت او اخلال تستې چې تکامل پکلام شو کې چې کلام په د کاولې د مقصود نه کار شي مقصود نه پیدا کېږي صحیح پیدا کېږي دا اخلال شته اقتصادي دغه میان راوي شو چې کلام د مقصود سره بالکل صحیح برابر وایي نو د اقتصاد دوا تر افشو یوه طرف یې اتمام دی او بل طرف یې اخلال ادوی سره طرفنه زوځک واچلا म्हणजे باندې څه مو اکتساب هغه باندې متجافين زکه نه راکشه پسان کې دین کاوه د تو دوه طرفه نه دی اکتساب اذو طرفه يا الاعتناب واله اخلاص الاعتناب واله داګه زکه دا په هر دي شګه تر کې ورته اوس کې پوږ یو ځل ایا یو د ځینې د ورستګو. بدل هسي کې راځي. بدل دې تسې کې. د وګړو ته یې سو درګه ځای راځي. څه کس مې راغورې. که بدل یې کوي نو کوم شي مقدمهونه یې او کمدې دا او خاوند ته ګرځاوو او متقاضي ته خطر کوم. دا کوم شي د جنبه وکړي. او دا مصرف کبه ناور اعني په مصرف بدل کړه تفصیل کړه په مقصود واشه نه طرفاين زیکو طرفين ولا طرفي الاتزاده خاص زره طرفين نه ونڅه په زفصلاته ژوند غلوا نصبي فيا مكملا مكسور سراه مكسور سراه يا مكملا مكسور سراه قال الاتناء وبالاخلال او قال الاتناء والاخلال هي بلا خبر كان او قال الاتناء والاخلال بان يعني دغه یترا غردیش دمنونو طرفایڅ اته نا ولې اخلاص واشه ینه د ورن بدل نو دغه د واه واشه ینه د په ده پر کارا دا هم مون یو شایشه دا یو بدلنه چې عرب یو ته په لته نا ولې اخلاص واشه ینه ګوزه ګوزه یی عرب سره دا دغه چې موږ والله او اللہ الهادی او الله چې د ال هادی ال سبیل الرشاد د دا هدایت کوین کای دی ایلا سبیل الرشاد ایغلیار دی دا هدایت لاره الیاد احتدا سد اچھا تا چې کی و شای الله ال هادی مقصد دا چې الله دا څه دی دا څه زیاش خو دې نه خبر یات او مانن مانن نه زیات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 ای پیدا خبر لازمیت رای چز زند خبر ویدی نا؟ والله حدیث شکو بان سیگیش دی نفیدہ خبر شطا نلازم دی فیده خبر شطا چکار چطر تاپاتا کیوی حدیث شطای اللہ او دار چطر تاپاتا کیوی حدیث شطایی ار مسلمون بدا خبر دیر مطلقلن بدا الخبر منا مش سيقي جناع غير ظاهره الجمله خبريه او خبر مناثيه ركزوا بالله انشياء لازم خبريه ضمائر صدق فقط عز الله تاصول فقط ورا متصوت هدايت السديد والله اله الى سبيل الرشاد والمسقول او على جده المسقول اذا نسول لنيل العزمه اذا نسول شيء <تصفيق> د پوره د حجاله ولا د چا دغه مخپوزولي چې خدای میږه عصمت موقع د ګناي نه اميد دی و نه یاته کار او صدا د سپولي چې میږه خدای مقصد څه څه کها او حزمه د اعلاد میږه کيفين د برکته او علا شص دای کارساز دای څه وکیل د وکیل ما کارساز اي چارې جوړامین کتيار مشغل دای چې میسه هو هو حذفي لا راني مش كفي له وليه ما الوقت اور شبو تسري بتاعي وشكنا دا هو حذفي والوكيل متواجد بس كان هو هو خبر ده انت هو حواله تراس دار حواله تراس دار كده حمل هو من الذي له خبر حملوا بجمال حمل خبر مترا من سري حمل ليه طب حمل شادي هذا حذفي اتحاد المتغيرين ذهنا في الخارج اتحاد المتغيرين ذهنا في الخارج ذهنا سر غير يلي بخارج شغله شيء لا تعدد حمل زين متغير خلي زيد شي من هذا هو انا تد مال شغله القيمون زاد من الاول قيم بخارج القيم زاد زيد زين زاد ثقيل قيمت خبره بهذا اتحاد غير اتحاد راك نروح عجا دوخته هومو ته دا الله تعالی دی الله او حسبه صرف وسه مزر اللهو کفایت ندع خاصه کفایت کوي کې وینې کفایت کفایت الله کفایت ندای اتحاد نه دي ځکه چې قامت صرف او ذات او صرف وسه ذات رسول الله دغه دغه مته هیڅ څوک په خارج شي نه شول سره ځکه چې یو عاجز ته او صرف وسه خامل زی تو وخت راته او خاص به سکت نه دی پرو يو جگ دا ته دا حس به مصدر ده او ما له فعال سره ده او ما له کافي سره خبر او جمله خبر ده خبر شو تخبر دا قانون زاک چې جمله نو خالي ربد وی تعلق کی وی ربد برغلا په ځای سره او په ور خپل دا نه شه څنا خو دبر الوكيل هو متلاحد وی خبر دا جمله هیڅ نه معطوفه علي وني ام الوكيل په څه نه معطوفه ترایو الوكيل یې فاعل نه دا ورته اې څه د نی ام الوكيل په څه ورته دا پص هو حسبي ورته ته یو کف حسبي او که خاز په منادي څو ميز راو خاله درې درې کله راځه په تواجه شي داني امر وکړي په او هوا خاز به په ټولو جمله یې یو کا سره په خاز دي چې په منادي کافی سره و او که خاز به په منادي شیخ زبر رضا و خاله درې په چارخه من کړه اخر صحیح نه نه سره ته صحیح اته صحیح نه هاونه چې داني چې تاسو کی راز کې جملې اسمیا شوړه او خبريان او نیم وروکيب څه دغه 129 خبره او کا د خاص دی په معنا دی یخصونی سره او خلې بچې ته کوم جمله شونه طبیعت ته انساب چرته الله اکبر یاد او هغه باندې په خاطر نه نه دی پروتې جواب دا وته چې دا څنګه راوې په چا باندې او حزم باندې نه هغه هو حزم باندې خو په دا او صفت او قطعه ته عطف ته انشاء خبر او نو عطف ته انشاء پخبر ماني نرعي ونه خطم نجاید بلغون وی خالده سیدامنا نجاید شید سنا صرمو مناصبتی نو نو نو نصبتی شطا چید اللہ کبی پولا چی خصبی امشکی فائخا اللہ امیدو برخاتی شو کنکرساز هند آئی دیکن نو عطف ته انشاء پخبر ماني دا چم چی ماني دا قرآن سره ثابتې خسبنا الله وعليه مره کې خسبنا الله وعليه مره رات دې را ورځې چې اوي څنګه چې لهجو درام یو ګټاو چې تن یې عمل وکړ ته په الله راځه مړې ته واثت یې چې په خبر نه نه آته یې نه نيمره کې نه پاره مخه نه دغه چې انځه واه یونه انځه واه د دې کې ګای نو صاحب ستاسو وکيل صفته وانه نه توانم ځاګه ته مو څو په کېدو په څو په څو سره له ځراغ او نیمار وکیل سي ستاسو ګوګد جاي چې څې کله ساري په بارښت ته یې جنې امر راجو زین زید یې خبر راځي جنې کې غري؟ جی. دا خو استعمال سرګو लागل غې جلا دي. نو ان خبر دي چا راځه. څه دي نه؟ لا. لا. درام ځمدار. چې چا ویچا ته تیر څه خبر ده؟ یار تیر څه پېچا. هو وا نه منو وکیل. دا ټیټ نه مقصود حضور تاسه مقصود حضور تاسه انشادو سور کرتجه هو دات دي مستشا کایته انشادو اته بتچار دیو صاحب څه جوړونه انا پرځه او سرورام دیو دا سرورام دیو په داو چا تک انشا په خبر باندې د بخښه چې څ څا خبریا او مشایا او خلل یچې دواده تک انشا په خبر او کدا دې کلي دې خاطر ته کیسه نه په کې سامنے کې خاطر دې یو مضمون دې یو نه په کومه مضمون کې کته نظر دینا شي شاید او خبر یاد وره تا نو کس دې او دې خبرت له حال دی نه دې خاطر سره نه صحیح به څه کنه دذره کور شونه او کدا ته په اتى ته جاته ته جملې روغه کوم فرضمن اته ته جملې کوم فرضرو زه چې نن ته اته ته جملې کومه اته چې موږ ورته کومه فرضه سرهم احز نعدم مخرج حكم ننعد دع نعمل وكيل مخرج محل اعراب جرولا محل اعراب جرولا جمله من حيث جمله هو وفاعل وكيكي نمو بي وكيكي اكو ممديد جمله من حيث جمله هو مممد ياخذ فنش مفصل خند اخو محل اعراب شنو ته وو فرزم واستنه چې دموفرت کوم یو اوسه راته د موفرت نه نمو ونی او یاده د خلکو خلک او خلک په مراله یخصونی سره راځي یخصونی سره ته ته ته خبر په دغه شاپه خبر او یو دې مونږ کې دې په اړه کومه دوا سره په مخالې کې جاشه شو نه ایراب نه ایراب شو نو په دې سره نو دا, نبو نبو دا قوي قوي او په خسبې دا څه نه وینم کار نه